Miri poslucháči, vitajte v našej pravidelnej relácii. Pekný deň s Adrianou Krajnikovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Na Slovensku máme ďalšiu vojnu. Vojnu prokurátorov. Ke mimoriadne závažným okolnostiam, ktoré vy vstali na strane generálneho prokurátora Maroša Žilinku, sa budeme dnes rozprávať. Preto stručne a v rýchlosti už iba oznámim, že telefónne číslo do štúdia je 048-381-0101 a adresu na písanie otázok e, môžete použiť ako studio, zavinač, slobodný vysielač, .sk. Pred nami je príjemné rozhlasové popoludne a popoludne. Prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže náš gong, ktorý nám oddelil prvú čas, prvú polovicu dnešného záverečného pracovného týždňa pre mnohých, samozrejme nie pre každého je koniec pracovného týždňa. Nás teda posunul do druhej polovice, eh, takej príjemnejšej polovice, kde veríme si všetci, že si dnes už aj odýchneme z toho eh, skutočne a pre mňa až šialeného týždňa a informácií a udalostí a okolnosti a všetkého možného, čo sa udialo. Uh, ja som sa dneska uh, tiež primárne chcela venovať uh, inej relácii, uh, inej um, téme. Chcela som pokračovať uh, uh, s, v téme, ktorá bola prednesená ešte aj minulý týždeň uh, ohľadne vystúpenia bulgárneho vystúpenia študenta Múra uh, voči premiérovi Slovenskej republiky, kde už som nestihla, ale považujem za potrebné to v úvode skonštatovať, že aj keď mám osobne výhrady, a nie len ja, ale mám ich aj ja, voči súčasnej koalície aj teda postupu, aj priamo premiéra Roberta Fica, kde určite množstvo krokov robí dobrých, množstvo, ale jeho, jeho kroky vzájo, súčasne zároveň majú, podľa môjho názoru, aj papalašský m, taký podtón. A to je to, čo sa vám všetkým a jeho voličom oprávnene nepáči. A pokiaľ z týchto praktík, ktoré vyplávali na povrch aj po posledných udalostiach s Matušom Šutejom Eštokom, kde doslova aj Robert Kaliniák klamú svojich voličov o doručovaní v, podľa civilného sporového poriadku, jednoducho vás aj ako účastníkov konania tým zavádzajú, poskytujú vám nepravdivé, leživé informácie tak a bohorovne vyhlasujú, že teda Robert Kaliniak do očí, je už či novinárom alebo aj verejnosti priamo do očí, klame, ako to teda, nie, ako podľa zákona súca nemá povinnosť doručovať do elektronickej schránky a on si má vybrať, že či akým spôsobom oznámy strane konania písomnosti, pritom bavíme sa o aktívnej elektronickej schránke, tak skutočne je to, je to všetko iba preto, aby ochránili svojho stranického kolegu a člena vlády, tak tu je ten papalašský rozmer, kde si, ku ktorému sa, ale aj priklonil k potrebe teda pomôcť a robiť všetko pre Matúša čo to je ešto aj premiér, tak to ma podnetilo naozaj k napísaniu aj, aj svojej výhrady, pretože mňa ja to ako človeka, aj ako právnika, aj ako osobu, ktorá um, urobila všetko preto, aby sa táto koalícia dostala uh, k správe štátu. Ja to ani nechcem nazývať vládnutie, pretože slovo vláda a vládnutie niekomu inému mne príde už len principiálne odporné. Čiže sú to sprácovia štátu, sú to ministri, služobníci, ktorí majú aj takto vykonávať svoju úlohu. No a ich, ich papalářské maniere, kde množstvo občanov je postihnutých systémom nefunkčným justičným systémom, systémom nefunkčnej prokuratúry, doslova mafiánskych až ťahov, o ktorých tu sa rozprávame, kritizujeme. My tu máme obrovský právny problém. Právny štát nefunguje a oni to zhodnotia, že to nie je systémový problém, to je len pochybenie jednotlivca ale len voči Matúšovi, Šutajovej a Štokovi. No a tak teraz budeme meniť zákony, aby, aby sa to napravilo. Ja neviem, čo, čo chcú meniť a ale v prvom rade tento prístup je naozaj papalársky. No a v kontexte s tým bolo, bola teda ďalšia téma študenta Múra, ktorý, ktorý absurdne vulga, no, no, hnusným vulgárnym spôsobom sa vyjadril uh, na, voči premiérovi Ficovi a uh, nie ide tu o to, že vyjadril sa tak voči premiérovi Ficovi, ale ja neviem... A, budem vulgárna, ja sa za to dos, dopredu ospravedlňujem, aj keď v istých situáciách počas covidu som naozaj tie vulgarizmy používala a bolo to teda, tam som to považovala naozaj ako keď si viete čo sadne na šerblik, že to tam padlo, pretože ak vás naozaj niekto zatvára zatvára niekam pretože vy nemáte masku na tvári a, a doslova ako, ako nejaký sektár vás obťažuje s tým, že to musíte urobiť a ukážte občiansky preukaz a potom vás zavrie na poštu, a potom neviem, ja čo s vami robi, tak ich naozaj pošlete do teplých krajín. Ale je to úplne niečo iné, ako keď, ako keď napíše študér, alebo hoci kto na niekoho, že vulgarizmus a spýta sa ho a teraz sa opýtam, či by sa páčilo múlovi, ak by napísali na adresu jeho oca alebo mami, či im chučí, a neviem, susedov s prepačením kokot. Ak by sa toto napísalo na adresu Murových rodičov, neviem, ako by sa mu to páčilo. Takže tu nejde o fica, tu ide o tú kultúru, do ktorej sme sa dostali, kde si e, doslova drze detsko dovolí a tu už potom je tá autorita, ktorá ale má byť prirodzená autorita. Nie je preto, že to je vladár, To nie, nie je žiaden vladár. Je to človek od neho starší, ktorý nejak už ten štát spravuje a, a aj dobre ho spravuje. A on si dovolí takýto vulgarizmus. No a k tomuto vulgarizmu sa, a ďalej, to nie je všetko. To ešte by bol možno ten menší problém. Máme tu nejakého študenta, nedozretého, alebo, alebo už aj ostane navždy taký, pretože je to jeho konštitúcia, čo ja si skôr myslím, že toto nie je problém chlapcovej nedozretosti, aj keď možno, že až z toho vyrastie, ale tá jeho agresivita v jeho tvári, ktorú sme, aj jeho agresívna povaha tá mu ostane celý život. A tu dám do osobitnej pozornosti, že títo ľudia, tento muro môže byť raz premiérom Slovenskej republiky a bude vládnuť aj vašim deťom a vnúčatám. A preto je nebezpečné aj to ďalšie konanie, napríklad aj KDH, o ktorom sa budeme aj osobitne baviť, o Bieliamovi Karasovi, predsedovi, pod, pardon, podpredsedovi KDH, ktorý kričí za slobodné názory, za slobodný názor mura, ale bol ten, bol prvý s Čížovou, súčasnou členkou súdnej rady. To boli dve osoby, ktoré pre môj názor že neexistuje zákona pre krytie dýchacích sieť, čo je pravda, to je objektívna pravda a preto, že som kriticky sa vyjadrovala k politikom, ktorého som žiadneho, žiadnym vulgarizmom nenazvala, ale nazývala som ich spôsobom právneho jazyka, že zneužívajú právomoc verejného činiteľa. Kde som Kolikovej napísala článok o Kolikovej uh, fašistka Koliková na margo toho, keď pár dní predtým Matovič povedal doktorovi Bukovskému Blázon bukovský. Takže ja som o zrkadlo použila som presne modeláciu vety Matovičovú, iba som to nedala. Teda Blázon bukovský, ale fašistka Koliková. Uh, pardon, bla, blázon Kolíková. A článok bol napís uh, ministerka fašistka, niečo také. Ja som presne to isté povedala na Kolíkovu, čo povedala Matovič. A to bol jedným z dôvodov, pre ktorý mne, um, akože komora, pozastavila výkon advokácie. Takže preto, že som sa kriticky vyjadrovala k opatreniam v vlády a označila som ministerku, ktorej, v ktorej službách boli za zablázna, pričom to neboli moje slova, ale aj z článku vyplýva, že je to zrkadlo, nastavené zrkadlo Matovičovi. Ale, ale, ale keby aj, som označila, koľko, zablázna sama od seba. Za toto ma potrestali a obhájujú názor študenta ako chuči Putinov, a už som povedala čo. Čiže mňa a ja to vlastne poviem mňa to nesúvisia len so mnou a od toho súvisia všetky naše prípady a všetky covidové prípady, prečo my sme nevedeli riadne riešiť covidové veci a dodnes nemáme nikoho postaveného pred súd, pretože všetky moje právne kvalifikované podania a ako jediný advokát, to pri všetkej skromnosti tvrdím, ako jediný advokát som, som presne Kvalifikovala, kde je problém. Nie je v tom, že ste nemuseli mať rúšku, lebo ste zdravotné problémy mali, ale problém bol inde. Prečo ste ho nemuseli mať? No a keďže som povedala, že tieto akty sú protiústavné, nezákonné, presne kvôli tomu je tam, je tam aj citované v podkladoch, že v zápisnici z konania, na ktorom ale nebolo rozhodnuté, sa potom konanie odročilo a tam vlastne nastáva už potom ale ďalší vážny problém už s trestnou činnosťou Karasa Čížovej či a ďalších členov. Čiže na tom prvom konaní, ktoré vlastne skončilo odročením, je konštatované v zápisnici, že som kritizovala tie právne akty. No a, v ďalších, a z ďalších súvislostí vyplýva, že som kritizovala kritizovala Kolikovu a povedala, že je teda v podstate blázon. Ale to, že študent povedal, že ako chučí, potenol kokot. A to William Karas zastava, Toto je vrchol pokrytectva a cynizmu a tento Karas sa tlačí do ďalšieho vedenia štátu v ďalších, po ďalších voľbách. A mne je skutočne z toho zle, keď vidím, čo robí sú, a nielen mne, ale vám, keď vidíme, čo robí súčasná koalícia Smer Hlas a, a hlas ma ani neprekvapuje, ale smer Robert Kaliňák a v mnohých prípadoch aj Robert Fico. Keď zavdávajú príčinu na to, že ľudia sú znechutení z nich a ja som to aj konštatovala ako to v svojom niektorom zverejnenom nahrávke, ktorú Danik Kolár bombic posiela z väzby, konštatoval a mal v tom svetu pravdu, že ak teda neviete niektoré veci robiť, dajte to potom progresívcom. A ja dodávam, teda nech padne Slovensko, nie preto, aby som to chcela, ale nech padne naozaj Slovensko plne na dno, pretože odraziť sa dá iba od dna. Od dna. Čiže asi nie sme ešte na tom dne, aby človek chápal, čo sa deje. Čiže je tu veľmi veľa súvislostí, ktoré jedno s druhým sú popreviaz popreviazané No a dneska som chcela trošičku viacej rozobrať toho Mura a, a ani netak mura, ktorý, ktorý ak, ak, ktorému ale ak sa bude robiť e, budovať kult študenta so slobodným názorom. Ja prvá som za slobodné názory, ale a nech ich má tie slobodné názory, ale nech sa potom za tie slobodné názory, nech je tam aj teda nejaká zodpovednosť ale rozhodne e, slobodný názor v tomto duchu, ktorý on mohol vysloviť, nemôže politická strana, ktorý dokonca je člen, ktorý, ktorý e, zničil, zničil e, výkon činnosti osobe, ktorá, ktorá uplatňovala slobodu slova. A ten človek dnes kričí, že trvá študentovi, ktorý je oplzlik, arrogantný agresívny a vulgárny voči staršiemu človeku, voči, voči spoločenskej autorite. Treba mu zachovať e, slobodný názor a tento človek je hrdinom. No a do toho spadla udalosť alebo informácia s našim generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a veci sa ďalej objasňujú, vyjasňujú, a začína sa, začínajú sa chápať. Nie, nie, nie sú veci jasné. Ale začínajú sa verejnosti chápať v súvislosti. A ja som už aj mala od niektorých vás v tomto kontexte aj už nejaké e-maily, aj telefonáty a porovnávania presne, presne o tom, čo sa deje, čo sa udialo. Mne, čo sa udialo teda tým ľuďom, pretože kontaktujete ma aj mnohí klienti, ktorých veci sú odmietnuté, pretože vám bol odmietnutý prístup k súdom. Je to, je, to z, je, to, je to jedno z najzákladnejších práv a to je právo k spravodlivosti, právo prístupu k štátnym orgánom, k súdom, ktoré vám bolo zobraté práve konaním Karasa, Čížovej, spojení s konaním Žilinku. A k tomu sa dostaneme. Ono všetko má svoj čas a svoju dobu, kým sa veci, kým sa tie karty odkryjú. Proste do tých karát Uh, mnohí, väčšina, väčšina drvú väčšina ľudí nevidí. Niektorí do nich vidia čiastočne, niektorí čiastočne menej, čiastočne viac a niektorí do nich vidia úplne a keď do nich vidia úplne, tak potom hrajú uh, špinavé hry. No a tu sa časť kariet otvorila od... v súvislosti s tým uh, nazvem to listom, alebo podaním prokurátora, krajského prokurátora v Žiline, to naša baloga. A tu už prejdem priamo k dnešnej téme. Uh, môžete si pozrieť súčasne aj s tým, ako budeme rozprávať o veciach, môžete si pozrieť aj článok, ktorý som uh, vydala na žaloby voči štátu.sk teraz pred chvíľočkou som to stihla odkliknúť. Tam mám niektoré veci zhrnuté, aj z neho budem toto čítať. Je to taký úvodný článok k tomu, čo vlastne, o čom vlastne na konci, na konci relácie teda sa dozviete o tom ďalšom postupu. Takže, ja si tiež ten článok otvorím, aby som vedela, vedela. No sme rozprávali, pretože tam sú nejaké fakty, ale pozerám, že sám jeden počítač a pokiaľ by zasekol, tak musím prejsť k ale tu mám trošku viac hluku, ale, ale nevadí. No dobré. takže poďme na to. Pokrivená slovenská prokuratúra, kde nitky ťahajú ku generálnemu prokurátorovi a to Tomárošovi Želinkovi. Co sledujete moje relácie, tak určite ste postrehli, viackrát som v rozhovore so Štefanom Harabinom. Sa ho pýtala, že stavu justície na Slovensku, kedy, ako je to možné, to, čo sa vlastne deje? Pretože vieme, čo bolo počas covidu, kde Policajci a tiahne sa to od policie, prokuratúry až po sudcov, až po ústavný súd. Uh, odmietali trestné oznámenia zjavne dôvodne podané, pretože ak neexistuje uh, právny predpis všeobecne záväzný právny predpis na preklývanie dýchacích ciest, čo neexistuje a on ani nemôže existovať. To som Xkrát rozprávala znamená úplne stručne. Ide o zásah do fyziologickej funkcie človeka. No vy nemôžete človeku obmedziť e, čas vylučovania alebo množstvo vylučovania, No obmedzte človeku množstvo vylučovania. To, to je také isté absurdum, ako je absurdum, aby ste mu obmedzili e, množstvo príjmania, e, príjmania kyslíka. Pretože cez prekryté, cez prekažku, zjavne nepríjmam kyslík riadne. Boh nám nedá nosť s dvoma nosnými dierkami, preto aby sme si ich zakrývali alebo dávali nejakú prekážku, ale preto aby sme voľne dýchali. No a teda neexistuje žiadna zákonná povinnosť na obmedzenie fyziologických funkcií. To je si treba vždycky právne a skutkovo a právne rozobrať. Zároveň, čo sa týka odovzdávania vyškravov z tela buniek, buniek z, z lepky, od začiatku som, som, som, som dôrazne upozorňovala, že toto nie je diagnostika. Pretože ak nie v právnom predpise, v e, právnom akte, ono, Mikasov akt, e, môžeme nazvať právny predpis, ale nie je všeobecne záväzný právny predpis. Čiže ak v právnom akte e, hlavného hygienika bolo uvedené, že e, e, testovanie, teda že... Bol to odber na, testovan, na, COVID, na, vzorky, na testovanie COVID-19 alebo vzory COVID-19. Proste bolo tam slovo testovanie. A mne ako právnikovi slovo testovanie sa nutne spojí s pojmom, čo sa týka zdravotníctva, so zákonom, o, o, so zákonom v oblasti zdravotníctva a to o transplantačnom zákone, kde slovo testovanie sa používa na na testovanie vzorky dárcu tej bunky. Čiže oni od začiatku postavili ľudí do pozície dárcov, dárcov svojich, svojich častiteľa. Je to, je to úplne zvrhle, je to absurdné, pretože v tomto jednom paragrafe máte vedľa seba tkanivá bunky orgány. A oni to teraz robili s bunkami. Takže tak, ako vedeli bunky nanútiť človeka na odber buniek, tak to budú vedieť urobiť s tkanivom aj s orgánom. Opakujem, sú to veľmi závažné skutočnosti a závažné na to, aby sa neriešili. Keďže som sa postavila proti týmto veciam, od začiatku hneď naskočil Karas a Čížová, ktorý, e, ktorá Čížová, súčas, súčasná členka súdnej rady republiky ktorú menoval Pelegrini. Ja inočne chápem, traja členovia z, e, v súdnej rade sú traja členovia, za, ktorí sú členmi advokátskej komory. Ja nerozumiem, ako v súdnej rade sedia advokáti, to ako keby v komore advokátskej sedeli sudcovia. Sú tam traja členovia za advokátskú komoru. Čížová, Puchala a Kucek. Všetci traja majú prsty v tom, že ma odstavili od výkonu advokácie. Ale budem hovoriť o Čížovej, pretože tá je podľa mňa hlava. Tá je doslova organizátor tohto zločinu. Čížová falšovala verejné uh, listiny. Celá vec počíva na tom, že vy keď chcete pozastaviť výkon advokácie advokátovi, musíte mať stiažnosť na neho. Ako vo všetkom inom, ak sa má začať nejaké, nejaké um, konanie o nejakom delikte, musí byť nejaký podnet. Jediný, kto vie konať aj bez podnetu, tak uh, sú to vlastne policajné orgány a svojím spôsobom vedia aj správne orgány, ale nie disciplinárne orgány. Na disciplinárne, m, zákon o tom hovorí, musíte mať jednoducho písomnú stiažnosť uh, nejakého stiažovateľa. Doslova sa hovorí v zákone o, o advokácii, že na anonymmy sa neprihliada. Čiže na rozdiel od trestných konaní, alebo uh, aj správnych pri priestupkoch, tam ani neviem, že či anonym vie ísť alebo nevie ísť, v, prejsť, akože, či sa šetrí. V trestnom konaní sa šetrí, ale tiež za, za veľmi prísnych podmienok, kedy sa anonym šetrí. Musia to byť veľmi závažné okolnosti, pre závažný skutok. Nie, že anonym oznámim, že viete, čo tak včera tam ukradli tri horálky, s tým sa nebude zapodievať policia. Ale v prvom rade vlastne to asi odstupí na priestupkové. No ale uh, ale anonym ani podľa mňa, ani anonim neodstupí, pretože tam už z princípu sa ani zaoberá anonimom, keď nejde o závažnosť veci. Dobre, pointa je inde. Pointa je v tom, že Slovenská arvokátska komora nevie začať konať o disciplinárnom delikte bez návrhu. O tom hovorí konkrétne paragraf a k tomuto návrhu sa obligatorne, k tej stiažnosti vlastne, o stiažnosti sa bavíme, nevykoná k a tej stiažnosti sa obligatorne zákon to predpisuje ako povinnosť, musí vedieť, vyjadri, musí vyjadriť advokát. Podanie môže byť robené písomne, alebo elektronicky. Aj keďže komora tieto vec neupravuje a ide o vzťah aj tretej osoby, nie len teda osoby, nie len teda vo vnútri činnosti komory, takže vlastne vtedy tam použijeme a, a, a osobitne odkazuje v prípade disciplinárnych konaní, čo? Ktorý začína s konaním s odkazuje sa na trestný poriadok. No a teda poďme, ja to zhrniem, čiže podanie sa, oznámenie o ťažnosť sa podáva teda písomne alebo elektronicky a ak podávate elektronicky, musí to byť zaručený elektro elektronický podpis. Na no tejto sťažnosti, ktoré boli proti mne, boli iba obyčajné e-maily. S plnou vážnosťou si dovolím tvrdiť, a je to aj predmetom môjho návrhu na dokazovanie v trestnom konaní, že tie stiažnosti... E, sú tam také tri základné sťažnosti, na podklade ktorých e, mi komora pozastavila vykonať vokácie. A tie tri prvé sťažnosti e, vyprodukovala sama Čižová čižová, ktorá je disciplinárny orgán, ktorá je sťažnostný orgán, ktorá ako revízny orgán je predsencičkou revíznej komisie, čiže ona rieši sťažnosti. Čiže vy napíšete stiažnosť na advokáta, sťažnostné oddelenie sťažnosť zaeviduje, prešetrí podľa písomného stanovisko revíznej komisii, či sťažnosť eh o sťažnosti. A na tomto základe potom predsencička revíznej komisie Hodnoti, či stiažnosť je dôvodná a podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania. No a tu stiažnosť, čiže ona šetrí stiažnosť. Tu sťažnosti podala samotná Zuzana Čížová, predsednička reviznej komisie. Podala sama sebe sťažnosti. Prvá stiažnosť je podaná pod uh, cudzou identitou. Teraz se bavíme o e-mailoch. Prvá sťažnosť je jeden e-mail nejakej osoby, ja vám všetky tieto veci budú všetky zverejnené na konci sa dozviete vlastne aj tu pointu toho celého a čo sa vo veci čo sa ďalej, vo veci aj deje a bude diať tá prvá sťažnosť, ktorá prišla pod e-mailom, nejaká osoba je tam podpísaná podpísanou uvedené meno bola závidovaná pod nejaké číslo na komore na to hneď prišla druhá stiažnosť, tretia a tak ďalej to išlo. A všetky ostatné podania boli takto súkané jednej, jednej pod to číslo dané tej prvej stiažnosti. Čiže tá druhá, tretia, neviem, ktorá stiažnosť sú, sú, bez čísla, sú tým pádom nič. Ale, pretože vy každú stiažnosť musíte zarevidovať pod jedno, pod jedno pod osobitné číslo, pretože stále máme iného stiažovateľa. Až v ďalšom konaní my potom vieme vec spojiť do jedného napríklad disciplinárneho konania, ale v tom stiažnostnom konaní sa to musí šetriť osobitne. Čo je tu ale podstatné je to, že teda tá stiažnosť bola iba e-mailom. Teda to de jure nebola stiažnosť. To bola prvá vec. To bola prvá stiažnosť. Druhá stiažnosť bolo podanie Zuzany Čížovej ako advokátky z jej advokátskeho e-mailu, ktorým preposlala niečo od, ktorým preposlala taký podne redaktora, skôr záraz, zo smečka, aby ma prešetrili vo veci, keď som poskytovala tú právnu pomoc e, mladéj mamičke Janke, ktorá rodila, tej mladej rodičke, prípad poznáte, nemusím opakovať. Ale ten šef redaktor deň predtým podal e, na mňa stiažnosť. No a ten šef redaktor oznámil podanie sťažnosti na mm, Budkovi, to bol zamestnanec ministerstva spravodlivosti, šéf nejakej sekcie, čiže sme už u Kolikovej. Totiž to tú vec bolo potrebné dať mm, za, za celým týmto, o čom budem hovoriť a prípadom, stojí aj Koliková. Takže, už tu máme Budka nasadeného, už tu máme kolikovu, Čiže druhá sťažnosť bola taká, kde Šéf-redaktor, už nebohy. Jaroslav Vrábel, podal na mňa stiažnosť. Tuto, tuto iba oznámil na mňa vedomie hovorkyni Komory. Aj to je zle, ale dobre, budeš. Ale poslal ju e-mailom. Znova obyčajným e-mailom. Čiže nepodal stiažnosť. Toto dal na vedomie Budkovi na ministerstvo spravodlivosti, teda Kolikovej, a ten Budko na súkromný e-mail Zuzanky Čížovej napísal so smajlíkom, doslova koketujúci e-mail, my nemáme Ep Epsteinov len v Amerike, tu nejaký zamestnanec ministerstva spravodlivosti koketoval so Zuzanou Čížovou o tom, ako ma potrestajú. Na základe tohto, tejto sťažnosti vrabela. Tento, čiže na súkromný e-mail Čížovej. Čížova, tento súkromný, z tohto súkromného e-mailu napísala na stiažnostné oddelenie, na komoru, poslala zamestnankyni e-mail. Katka, pokynom. Katka, zaeviduj to ako stiažnosť. Čiže advokátka čižová zo svojho advokátskeho e-mailu poslala pokyn na stiažnostné oddelenie zaeviduj stia, túto sťažnosť. Sťažnosť Budka. Ale stiažnosť bola Vrabelová už, už keď aj o tom. Čiže druhá sťažnosť je sťažnosť Budko, ktorý ani stiažnosť, stiažnosť nepodal. Podal ju Vrabel. Aj ten ju podal iba e-mailom bez podpisu, ale celý čas vystupoval v konaní už Budko. Prečo? Pretože iba stiažovateľ má prístup, oficiálny prístup k Istej časti, istým, istým častiam konania. Potrebovali sme tam dostať ministerstvo spravodlivosti. Koľko oficiálne vedieť o veci. To je druhá sťažnosť. No, ona neexistuje. de jure. Hej, čiže, čiže to je druhá sťažnosť. A tretia sťažnosť bola sťažnosť, ktorú už samotná revízna sama revizna komisia podala na mňa sťažnosť sama sebe. To, to je úplne šialenstvo. Takže máme tri stiažnosti, na základe ktorých mi bol pozastavený výkon advokácie. A to v odzolkách stiažnosti. E-mailové podanie nejakého Igora bez doplnenia autorizácie elektronickej. Čiže nemá nemáme stiažnosť. Druhé podanie. E podanie advokátky advokátky Čížovej, ktorá dala pokyn komore, aby zaevidovala ako stiažnosť stiažovateľa budka ohľadne obsahu, ktorý deň, ktorý pred, ním, deň pred ním podal v Rabele. Neexistuje. Toto to nie je sťažnosť. To, to je nič. Čiže nemáme ani druhú stiažnosť. A tretia sťažnosť si ju samotná revizná komisia znova nič. My nemáme sťažnosti. Takto bez sťažnosti vyhotovila Zuzana Čižová návrh na začatie disciplinárneho konania v každej z týchto vecí. A ani tento nepodala komore spôsobom predpísaným zákonom, a to Kancelárii komory, paragraf 58. c. 1 zákona o advokácii, ale dala ich do, do ruky kamarátka Peťa. Peťa uh, pre, predsedu disciplinárnej disciplinárnej komisie Peter Štrbka. Takže Peťovi Štrbkovi vydala do ruky tri návrhy. Takže ani návrhy na začatie disciplinárnych konaní, ktoré, ktoré ona sfalšovala, pretože ak vyhotovila, totiž to, to je veľmi vážny problém v tom, ak Zuzana Čížová Zuzana Čížová ako predsednička reviznej komisie, a to isté platí pre predsedníctvo reviznej komisie aj pre m, disciplinárnu komisiu. To sú orgány komory. Komora je súkromná právnická osoba, subjekt sú, súkromného práva, záujmová organizácia. Samozprávna záujmová organizácia. subjekt súkromného práva. Iba jej orgány, ak konajú vo veciach, o právach a povinnostiach subjektov ohľa, v, v, v, v otázkach verejnej správy, tak vtedy sú orgány verejnej správy. Hej, čiže oni musia mať začaté konanie, nejaké správne konanie a vtedy sa vlastne im ako keby aktivuje postavenie orgánu na orgán, na orgán verejnej správy a verejného činiteľa v tomto, v tomto prípade. To znamená, že pokiaľ nekonajú v správnom konaní, sú len orgány sukromnej právnickej osoby. Pokiaľ začne správne konanie, sú aj orgány verejnej správy. Keďže nezačalo sťažnostné konanie, čiže nebola orgánom verejnej správy. A pokiaľ vydala návrh na pozastavenie, e, návrh na, pokiaľ vyhotovila návrh na začatie disciplinárneho konania na základe neexistujúcich stiažností, bez toho, aby začalo sťažnostné konanie, no tak nekonala ako orgán verejnej správy. Tento návrh Uh, z hľadiska trestného zákona je falšovaná verejná listina. Základným znakom falšovanej verejnej listiny je to, že je vyhotovená uh, tak, aby budela dojem, že je vydaná uh, orgánom uh, a spôsobom predpísaným zákonom. Čiže, čiže nebola orgánom verejnej správy a nemohla ani vydať tým pádom uh, a ani pre, zákonom predpísaným spôsobom, pretože nezačalo, nemali sme ani stiažnosti. Čiže tieto nepravé verejné listiny, teda falšovaná listina sa inak hovorí, je nepravá verejná listina. Tieto nepravé verejné listiny, táto čižová, na ich základe, teda tieto teda nepravé verejné listiny, návrhy na začatie disciplinárneho konania odovzdala do rúk Peťovi Štrbkovi. No a tento Petel Štrpka začal potom na základe nich disciplinárne konania, ma odsudzovali, uznávali disciplinárne víno a tak ďalej. K tomu pripudlo ďalších 15 disciplinárnych rovnako takto ničotných sťažností. Ďalších 15. Jedno z nich aj podal ústavný sudca Kašák, ktorý takisto iba mailom zo svojho pracoviska z ústavného súdu pod ústavným mailom podal na mňa sťažnosť, že som sa dotkla jeho osoby. Toto teraz dáme bokom disciplinárne konania. No ale kvôli tomuto Kašakovi je to jeden z prípadov, pre ktorý ma akože aj vyčerkli zo so, zoznamu so advokátov. Poďme ale teda naspäť k tomu, k tej Čižovej a Karasovej ešte. Na základe toho, že Čižová tvrdila, predstierala, že podala návrhy na začatie disciplinárneho konania, vyhotovila ďalšiu falšovanú listinu, návrh na pozastavenie výkonu advokácie, teda podľa paragrafu 8.3 zákona o advokácii, z dôvodu, že podala návrhy na začatie disciplinárneho konania. No ona, keďže nemala postavenie orgánu verejnej správy, keďže žiadne konanie sťažnosti nezačalo, uh, ani disciplinárne, tak nemohla, nemohla poradenie návrh na začatie, na, na pozastavenie výkonu advokácie. Tento návrh znova nedoručila vecne príslušnému orgánu, predsedníctvu komory, ale predsedovi komory, Williamovi Karasovi. William Karas je predseda komory, bol teda Predseda komory má funkciu. Predsedu komory a predsedu predsedníctva komory. To predsedníctvo je orgán, ktorý koná o pozastavení. Nie predseda komory. To je ako keby sa doručila písomnosť predsedovi súdu na miesto, uh, miesto um, podspisov značku do Senátu, kde ten predseda súdu môže byť aj predsedom Senátu. Aj, ale vy nemôžete doručovať, keď podáte nejaké podanie predsedovi súdu, omylom, Dobre, nikto nevie podá predsedovi súdu, lebo vie, že on je tam predsedom Senátu alebo samosudcom, tak ten predseda súdu musí normálne to podanie v odzovkách prehnať cez podateľňu a musí to nejakým spôsobom doručiť do Senátu, zákonným spôsobom, nie nejakým. No a to sa vlastne nestalo, čiže my sme nemali ani doručený návrh na pozastavenie výkonu advokácie predsedníctvu komory. Čo sa ďalej stalo? Uh, bolo by pojedávanie na pojednávanie správne konanie na, na 10.12. kde som sa nezúčastnila, teraz toto nebudem rozoberať, zaslala som písomné stanovisko s tým, že žiadam odročiť konanie, pretože nie sú splnené podmienky pre toto konanie. Z tohto sa urobila zápisnica, kde sa povedalo, že ja s preberám poštu mne to nebolo doručované zákonným spôsobom ale teda pojenta bola v tom že a bolo tam konštatované, že e, kriti, kriticky sa vyjadrujem ku e, nariadeniam vlády počas COVID-19 a ku tým vládnym predstaviteľom a dokonca prehlasujem že chcem prevziať moc v štáte toto konanie sa odročilo na iný termín a ten termín ďalej bol určený ako 15.1.21. Uh, nie, na ten prvý, takto. Toto prvé, na to prvé som sa neospravedlňovala, naopak, tam som vôbec ani mi nebolo doručené, ja som o tom ani uh, nejak nevedela. Ale to 15.1, to už až späťne som potom v v zápisnicu si vyžiadala, ale to 15.1, tam som sa ospravedlnila, že nepríde, lebo nie sú splnené podmienky konania. Čo sa dialo ďalej, neviem, totiž to takto. Komora, predsednictvo komory, keď zasadá, zasadá možno nejaké 2-3 dní aj za sebou a ono má viacero bodov programu. Ja neviem, rozhoduje o ja koncipientoch, o niečom, o proste, ja neviem, o čom všetkom rozhoduje predsedstvo komory, možno aj o tom, že o rozpočte, aký sa dá na fasadu budovy, alebo ja neviem, proste má rôzny počet bodov, o školeniach, o, hovorím o koncipienckých a rôznych veciach, ktoré predsedstvo komory aj sú zákona a robí. A jedným z bodov môže byť aj správne konanie ako na, e, o, o statusových otázkach. No a tu patrí aj buď pozastavenie výkonu advokácie, lebo aj vyčerknutie. Čo u mňa vyčerknutie nebolo. No a pri pozastavení výkonu advokácie, čo nebolo ani vôbec vydané rozhodnutie. No a pri pozastavení výkonu advokácie, v ktorom sa bavíme, Keďže ja som napísala, že na to konanie neprídem, lebo nie sú splnené podmienky konania, ja neviem, či partia išla na cigaretku a potom pokračovala v ďalších bodoch programu predsedníctva, lebo iba to moje jedno bolo vsunuté ako správne konanie. Ale my z toho konania nemáme zápisnicu. Neexistuje zápisnica. To ako keby neexistovala zápisnica o konaní na súde. Ale máme rozsudok, buď o odsúdení niekoho na doživote alebo o rozvode manželstva ale neexistuje zápisnica samozrejme dotknutá strana tam nebola a neexistuje zápisnica tak toto je presne môj prípad po tých všetkých, čo som vám vlastne povedala že nie, všetkých krokoch, kde neexistuje sťažnosť, neexistujú stiažnosti voči mne tým pádom neexistujú uh, návrhy na podanie, uh, návrhy na začatie disciplinárneho konania, pretože sú to falšované verejné listiny Nebol ani podané tie falšované listiny do kancelárie Komory. Nebol ani ďalej vypracovaný návrh na pozastavenie výkonu advokácie. Je ďalšia falšovaná listina. Nebol ani podaná predsedníctvom Komory. A predsedníctvo Komory ani neotvorilo konanie o pozastavení výkonu advokácie. Napriek tomu 15. 15.1. vyšla tlačová správa, že Slovenská advokátska Komora Adriene Kráňikovej, Košické advokátke, pozastavila výkon advokácie, pretože sa uh, dopustila tak závažného deliktu, ktorý je aj slovne označený, čoho som sa dopustila. Prez, porušenie prezidencie neviny, ak z učebnice. Presne je vycitované, čo som spáchala. A ešte aj dopovedané, že rozhodnutie ešte mi nebolo doručené. A moje konanie bolo tak nebezpečné pre celú spoločnosť. Že, som musela, že musel sa proti mne použiť zákon o advokácii, to znamená, musel mi pozastaviť výkon advokácie. Toto je predmetom tej mediálnej správy, o čom som podala žaloby. Budem aj o tom informovať dnes. Čiže William Karas podpísal, William Karas vyhotovil, neviem s kým, či sám, falšované rozhodnutie nepravú verejnú listinu s označením uznesenie predsedníctva komory zo dňa 15.1.21 pod značkou 51 lomeno 2 lomeno 20.21 o pozastavení mi výkonu advokácie. Také konanie neexistovalo, nebolo otvorené. Neboli ani podklady k tomu, to už je druhá vec. To by sa šetrilo v tom konaní, ak by bolo otvorené. Ono ani konanie o pozastavení neexistuje. Iba vyhotovená listina. Túto listinu podpísal William Karas. Ďalej tajomník komory, ktorý vedel o tom, že neexistuje zápisnica, pretože tajemní komory, je to oddelenie, kde teda vedie tieto zápisnice, vie, že neexistuje zápisnica. Napriek tomu túto falšovanú listinu použil a rozposlal ju všetkým orgánom na Slovensku. A takto ja som mala zabranené konať. Všetkým orgánom, ktoré teda o to žiadali, pretože potom súdia iné orgány požadovali, vedeli z médií. Prečo to išlo hneď do médií? Aby sa to všetci rozvedeli? Aby sa aby bola očiernená moja osoba, aby bola odstavená od výkonu advokácie, aby som nemohla konať v covidových veciach a aby som náhodou uh, aj politickú moc neprevzala. Potom ju ale prevzal káras a ju prebera ďalej. Aj Čížova svojím spôsobom. Ale mňa za to, že som to chcela, potrestali. To je obrovský zásah do mojich práv na spravodlivé konanie, na, na podnikanie, na teda spojene s výkonom povolania aj na politické práva. Uh, ďalej sa dialo to, že William Karas bol vymenovaný, teda odstavili ma, a William Karas bol vymenovaný potom Čaputovou, tou Čaputovou, ktorú som tiež samozrejme kritizovala, bol vymenovaný za dúčasného ministra spravodlivosti a následne Zuzana Čižová Pelegriním za členku súdnej rady. No a na základe tohto, opakujem, tejto nepravej verejnej listiny o pozastavení výkonu advokácie, tu ešte je potrebné zdôrazniť, táto listina mi nebola nikdy doručená. A tu prichádzame už do ďalšej podstatnej veci. Nebola mi doručená, o tom svedčí skutočnosť, že zásielka bola vrátená komore bez toho, aby bolo vzadu vyznačený dôvod jej nedodania. Poda zákona o poštových službách v spojení s podmienkami poštovými, dôvod nedodania zásielky musí byť vyznačený na obálke. Vzadu je taká pretlač to x-krát som už vravela a proste musí byť zaškrtnuté, že neprezáta v odbernej lehote. Zjadrenia komory už viem, že braní sa tým, že vy, vy, vy, vyznačila pravopatnosť preto, lebo mala vychádzala z uh, informácie na webe slovenskej pošty, proste to je jedno z elektronické informácie uh, o sledovaní zásielok kde si viete pozerať, zásilka, či bola, nebola doručená, kedy, ako teda išla tá zasilka. Je to verejná informácia. Čiže oni na základe verejnej informácie, lebo už keď teda aj zistili, to začali klamať až následne, až keď zistili. Aj najprv Karas e, teda vyhotovil falšovanú listinu, nepravú listinu, potom e, teda ju podpísala, nasledne na ňu vyznačil pravoplatnosť bez toho, aby vôbec mi ju len čo doručil. No a keď zistili, že je problém, lebo ja som už veci žalovala a aj preto nechcem súdy pojednávať, pretože vedia, že tu je ale že grandiózny problém na strane komory a v týchto Karasa Čížovej v prvom rade, tak radšej nekonajú a robia všetko preto, aby, aby to nekonali a odmietli mi, zamietli mi uh, tento, túto žalobu. No a čiže začala komora ďalej klamať, že vyznačená pravoplatnosť je preto, lebo podľa tej informácie uh, poštového podniku uh, som neprevzala v odbornej lehote. Lenže informácia poštového podniku je nič, pretože podstatne je tu zákon. A, a verejnou listinou je doručenka. A tým pádom aj tá zásielka. Ak, ak, do, ak nie, je, uh, nie je doručené. Čiže analogicky potom aj údaje na zásielke majú povahu, zásielka má potom povahu verejnej listiny ako doručenka. V každom prípade, ale musí byť na tej zásielke, aj na doručenke sa vyznačujú všetky veci a my nemáme vôbec na zásielke vyznačené, ani na tej doručenke, že uh, dôvod, teda na tej zadnej strane, hlavne dôvod, prečo nebola uh, zásielka dodaná. Podľa jedného rozhodnutia ústavného súdu uh, sa veľmi pekne konštatuje, teda je to judikát, že uh, a ja som navyše ešte žiadala poštový podnik, som to reklamovala a mám potvrdenie. A poštový podnik pekne konštatoval, áno, bolo to takto doručované. Teda bolo, bolo konštatované v elektronicky, že, že zasilka nebola prevzatá v odbernej lehote. Avšak, keďže nie je, nie je uvedený dôvod, ani dátum, dôvod ani dátum radenia zasilky, teda pošta postupovala v rozporezu so zákonom, za čo sa a za, to, za toto pochybenie sa ospravedlňujeme či ja mám ospravedlnenie od pošty, teda pošta si uznala chybu nesprávneho postupu. Na základe e, jedného nálezu ústavného súdu sa hovorí, že nesprávny postup poštového podniku nezaloží zákonnú fikciu doručovania do vlastných rúk. Bodka. Elektronické e, sledovanie zásielky, elektronické údaje pošty sú absolútne v tomto prípade právne irrelevantné. Podstatná je informácia na v zásielke. Lebo tak hovorí zákon. No, takže, v ďalších konaniach ja som sudcom všetkým vysvetlovala prokurátorom, že nevysvetľovala som im tu Ani som nemohla vysvetlovať otázku falšovania týchto, tohto rozhodnutia, pretože to ja som nevedela. Pretože ja som sa tri roky nevedela dostať k svojim spisom na komore. Až po troch rokoch, keď som išla cez o. Podľa 211 aj rôznymi ďalšími som upozorňovala predsedu komory, že podám na neho sú netrestné oznámenie a tak ďalej, pretože je to marenie spravodlivosti, akne mi odopierajú vydať moje vlastné spisy, ktoré zároveň sú dôkazné aj pre iné konanie. Teda, myslím si, že tam sa niekde už potom puchala, uh, puchala zľakol a po troch roch som mala doručené moje administratívne spisy aj disciplinárne, nie všetky. Postupne to potom mi bolo podoručované. pointa je tá, že ja som po troch rokoch zistila to, čo som vám teraz v úvode vravela o falšovaní. Dovtedy som sa pred všetkými súdmi a orgánmi verejnej moci bránila, že ja nemám doručené to rozhodnutie, čo aj toto je taký relevantný uh, podstatný dôvod uh, tej obrany, pretože keď nemám niečo doručené, tak pre tie súdy, ktoré e, tam ide o otázku, či som alebo nie som na nadvoklad, pre nich nie je podstatný obsah toho rozhodnutia, ale v prvom rade, či mi bolo doručené, či je právoplatné. Zo zákona, ako civilné súdy, tak aj e, trestné orgány, orgány v trestnom konaní a všetky orgány verejnej moci sú povinné v prípade pochybnosti, sú povinné poprvé ex officio skúma, či listina je práva, a v druhom prípade, oni to vlastne aj akože sa skúma, len to sa o tom nerozpráva to sama za to, že, že majú preskúmané je práva a potom, potom už len o nej konajú. Ale oni majú zo zákona povinnosť najprv preskúmať, čili si práva a potom na námietku, či je pečiatka pravoplatnosti pravdivá. No a na tú moju námietku, že pečiatka pravoplatnosti, ktorú vyznačil Karas, nie je pravdivá, nejako nereagovali. T ticho, nič vôbec ja som to namietala, vy ste to ako účastníci, e, ktorých som vás zastupovala, namietali, teda strany konania to namietali a oni sa tvárili, že to neexistuje vôbec na tú namietku, neodpovedali. Iba konštatovali pravoplatne pozastavený výkon advokácie. E, následne došlo k tomu, že ja už som začala nejaké konania, no a komora už sa ma potrebovala, už natrvalo zbaviť, tak ten tajomník komory, popovec, napísal do Zoznamu advokátov informáciu údaj zánik oprávnenia na výkon advokácie z 7. 12. 22. bez toho, aby existovalo rozhodnutie predsedníctva o mojom čerknuti. Následne takto začali rozhodovať aj ďalší súdy, že som vyčerknutá vratanie aj ústavného súdu súdkyne Jany Baricovej, ktorá odložila sťažnosť maloletého Daniela, ktorý mal ešte trošku zo správania, lebo sa nechcel ruškovať a odložila stiažnosť proti, stiažnosť proti rozhodnutiu kasačného súdu v tejto veci. Pretože mi bolo uložené disciplinárne opatrenie. Vyčerpnutie a teda som vyčierknutá. Ja skutočne neviem, či Jana Baricová je, je právne dementná, nie je to úražka, právne dementná, ak niekto právne dementný, tak je právne dementný, neviem to inak slušne, odborne nazvať, alebo, alebo iba zneužíva tak hrubo, závažne svoju, svoju funkciu, svoju pravomoc. Pretože je nemožné, aby sudca ústavného súdu nevedel, že podkladom pre, pre vyčiarknutie advokáta zo so zoznamu advokátov je rozhodnutie o vyčiarknutí, nedisciplinárne rozhodnutie o opatrení vyčiarknutia. Tak ako v poslednom prípade pred mesiacom, keď prezident republiky vydal rozhodnutie o odvolaní z funkcie sudcu chalúbku na základe disciplinárneho rozhodnutia o odvolaní sudcu z funkcie sudcu. Totižto disciplinárny orgán rozhoduje iba o vine a opatrení. To je disciplinárny orgán. A o statuse, o zápise u sudcov, u prokurátorov, o menovaní rozhoduje výkonný orgán. U sudcu najvyšší orgán výkonnej moci to je prezident, u advokátov výkonný orgán predsedníctvo komory. Čiže disciplinárny orgán nevie svojim rozhodnutím, svojim opatrením derogovať, znížiť, zrušiť, anulovať rozhodnutie výkonného orgánu o zápise do zoznamu advokátov. Už len tento pohľad na vec musí právnikovi dať vedieť, že rozhodnutie disciplinárne, ale rozhodnutie disciplinárne je disciplinárne. To nikdy nikto nepochyboval o tom, že na základe disciplinárneho rozhodnutia sa vyda rozhodnutie o vyčerknutí. Aj preto, že jednoducho zákon to ukladá. Zákon hovorí, že predsedníctvo komory vyčerkne na základe rozhodnutia uh, o vyčerknutí. Ústavný súd ďalej, a, a keďže baricová už to v v ďalších konaniach aj ďalší ústavní súdcovia š, napríklad Šorl, tuším Maďar a Ďuriš, ak tieto dve posledné mená sa milím, tak sa ospravedlňujem, ale dá sa mi, že aj oni, Vymysleli, a hlavne Šorl, vymyslel potom taký argument, že keďže podľa paragrafu 11.1 zákona o advokácii, zákon hovorí proti rozhodnutiu o vyčerknutí, paragraf ten a ten a ten, a nie je tam písmenko E, ktoré sa aj mňa týka, paragraf 7 7.1 písmeno E tam nie je, sú tam len ďalšie písmenka, nie je tam Ačko, e, cečko Ečko, O týchto nerozhoduje predsedníctvo komory. Čo je nezmysel, pretože podľa C, ktorý tam nie je, tiež rozhoduje predsedníctvo. O to máme v rukách rozhodnutia. Totižto ten paragraf hovorí, že proti rozhodnutiam podľa paragrafu 7 odsek 1, hmm, odsek 1 písmeno B, D, F až I nie je pripustný opravný prostriedok. Rozhodnutie vydáva predsedníctvo komory. Čo znamená a contrario, proti rozhodnutiam komory podľa Paragrafu na písmeno A, C, E, je pripustný opravný prostriedok. Ačko je taká špecialita, pretože tam ide o, o prípad umrtia, kedy vlastne, kedy vlastne zaniká advokácia priamo umrtím, výkon advokácie. Avšak aj tam predsedníctvo musí prijať uznesenie, ktorým konštatuje na základe nejakého podkladu umrtného listu, alebo tam je aj prípad, prípad vyhlásenia, súdu, vyhlásenia súdu o, mrtve, o, o tom teraz, že zomrel. Čiže aj tam musí prijať svoje... Aj tam musí predsedníctvo prijať uznesenie. Nedá sa urobiť zápis do zoznamu advokátov bez toho, aby... Bez, bez uznesenia predsedníctva. Čiže zoznam advokátov, zo advokátov sa nepisujú, rozhodnutia disciplinárnych orgánov. Proste to je nezmysel. Pojenta je ale tá, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu nemôže znegovať rozhodnutie výkonného orgánu o vzniku oprávnenia na výkon činnosti. Rozhodnutie disciplinárneho Senátu Najvyššieho súdu nemôže znegovať rozhodnutie, vyhlásenie prezidenta, menovanie, menovanie sudcu do funkcie prezidentov. Musí len prezident vydať zase rozhodnutie o odvolaní, takisto ako pred, predsedníctvo musí vydať rozhodnutie o vyčerknutí. No a nech to teraz celé zhrnie. Všetci sudcovia vedia, že nemala som právotlakne pozastavený výkon advokácie a ani nie som vyčerpnutá. Množstvo, množstvo strán konania mal zmarený prístup k súdom a k ďalším orgánom, práve preto, že som vyčerknutá a som mala predtým pozastavený výkon advokácie. Ja som podala, a tu už teraz prichádzame k tejto veci, a Žilinkovi. Ja som podala 9.8.2024 prostredníctvom Košickej krajskej prokuratúry jedno závažné trestné oznámenie na zločineckú skupinu, pretože to je celá sieť. Najprv Šižová, Karas, e, potom tajomní komory, ktorý teda vedel o nepravosti, vedel o, o tom, že nikto mám doručené. Aj ďalšie osoby, ktorých teraz nebude menovať, sú to ďalšie, ďalšie persény z komory. E, čiže tajomní komory po a potom ďalší policajti, napríklad Bílik, potom ďalší prokurátori a sudcovia, až po, až po najvyšších posudcov, najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu a ústavného súdu. Ústavného súdu. Všetci kona, tam je totiž to, to ich konanie je jedno závislé od druhého. Je to súčinnosť. Bez konania jedného by nevedel konať druhý. Čiže najprv, musel konať, najprv musela konať Čižová, potom Karas, potom sa potom uh, policajt, potom prokurátor, potom sudca. A, a, a takto, keď každý, každý na každého ďalšie konanie prichádzajúce navezoval. A všetko vlastne to začalo uh, u Čižovej a Karasa. Nedá sa skúmať zodpovednosť napríklad vyššieho súdneho úradníka, keď nebudem skúmať, ktorý vydal na základe rozhodnutia súdcu niečo, konštatoval, že mm, proste niečo v súvislosti s tým, že som vyčerknutá alebo mala pozastavený výkon advokácie. teda v súvislosti s tým, že bolo vo veci, čo sa týkalo tej strany konania, keď sa nebude skúmať s tým spojené e, najprv rozhodnutie sudcu, lebo až na základe jeho rozhodnutia ako najvyšší súdny úradník. Nedá sa skúmať rozhodnutie sudcu, keď nebudeme e, skúmať rozhodnutie e, napríklad obžalobu, ktorú podal znova na základe tých istých falšovaných dokladov, podkladov prokurátor. Nedá sa jeho konanie posúdiť, keď nebudeme posudzovať konanie policajta, ktorý tiež na týchto falšovaných podkladoch konal. Nebudeme vedieť posudiť konanie policajta, či bolo umyselné, neumyselné, či vedel o tom, nevedel o tom, ak nebudeme posudzovať konanie už samotných funkcionárov. Sak. No, čiže podala som na zločineckú skupinu a nech to teda rieši uh, prokuratúra. Podala som to Marošovič Žininkovi. Zrazu mi začali po nejakom čase, podala som to ako ja, oznamovateľ, ako advokát v prvom rade a ako oznamovateľ v druhom rade zároveň aj poškodená osoba, lebo ja som poškodená ako ja, súkromná osoba s dátumom narodenia, čiže oznamovateľom sú tam šiesti oznamovateľia, z toho som ja jeden advokát, v druhom rade som ako fyzická osoba, v treťom, čtvrtom, piatom a šiestom rade sú, sú už samotní moji klienti, ktorých som zastupovala a ja ako oznamovateľka v druhom rade až po oznamovateľa v tom šestom rade sme zastúpení občianským združením ochrana ľudských práv základných slobod. No a počas začalo prichádzať, e, prichádzať rozhodnutia z rôznych policajných útvarov, to nazvem, pretože to nie sú ani rozhodnutia policajtov, až také majú chyby, nie sú tam policajti označení, ak zákonným spôsobom. Čiže začín a rozhodnutie môže vydať iba, iba iba, iba činný v trestnom konaní, ktorým je policajt, nie samotné okresné riaditeľstvo, alebo obvodné oddelenie, alebo krajské riaditeľstvo, to nie je činný v trestnom konaní. Tak to nechcem otvárať, ale to bude znova téma, ktorú, keď vám, keď vám toto vysvetlím, tak zistíte, že vôbec rozhodnutia nie sú vydané, žiadne rozhodnutia nie sú vydané činnými v trestnom konaní. Ja mám to šťastie, alebo neviem, ako to nazvať, že proste taký noz na tie veci, že vždy objavím potom taký až celospoľočenský problém, ktorý, ktorý je tak, ako som zistila, že neexistuje dopravný, okresný dopravný inšpektorát, tuším, to bol stropkov, alebo svidník, a neviem, potom to nejak zľahlo, ja som už nemala časom tomu venovať, ale tiež tie rozhodnutia boli múvitné, lebo takýto <laughs> policajný orgán neexistoval. No, ale poďme, vráťme sa teraz naspäť. Začali mi prichádzať rozhodnutia, že teda na, iba, iba, iba v jednom vyhotovení na <coughs> adresu, ktorú som zadala, ale iba v jednom vyhotovení a tam bolo oznamovateľov uh, viacero a sa musí oznamovať pre každého oznamovateľa a keď má, aj keď má zastúpenie s plnomocnicom. Tam je teda viacej chyb procesných, ale podstatnou uh, vecne boli všetky odmietnuté s tým, že je to všetko v poriadku. Čo ale je prvá základná procesná Procesný problém je to, že po podaní trestného oznámenia podľa paragrafu 198.1 je, ak ho prokurátorovi, je prokurátor povinný o, vás upovedomiť o, o odovzdanie trestného oznámenia inému policajtovi. To znamená, vy keď podáte trestné oznámenie na prokuratúru, prokurátor, ak on sám väčšinou nekoná, teda ak sám postupuje, teda väčšinou odovzdá to policaj, policajtovi. A o tom je povinný vás písomne upovedomiť. To treba do, do, do osobitnej pozornosti dať skutočnosť, článok 13 dohovoru, ktorý hovorí, že proti každému aktu orgánu štátu musí existovať účinný prostredok nápravy. Nie len... Učinné prostriedky nápravy nie sú len odvolania stiažnosti proti rozhodnutiam. Za rozhodnutie sa považuje akýkoľvek v tomto kontexte, akýkoľvek aj iný akt, akt, ktorý rozhoduje, alebo teda upravuje, reguluje práva a povinnosti, alebo teda oznamuje niečo na základe, čoho sú potom tie práva a povinnosti nejako regulované alebo sa, na, alebo sa u nich koná. Čiže tým, že mi nebolo doručené to upovedomenie, nebolo oznamovateľom doručené upovedomenie o, o podaní trestného oznámenia, o, o odovzdaní trestného oznámenia príslušnému nejakému policajtovi, bolo porušené aj, porušený aj článok 13 dohovoru. Je to veľmi vážna vec, ktorú sledujú, sleduje SLOP. Čo sa týka veci samej pre tento nedostatok je rozhodnutie nepreskumateľné, už čo len z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti. Totižto, ja som podala trestné oznámenie na zločineckú skupinu a mal to riešiť, tuším, vtedy ešte bola nakád, dnes by to má riešiť ubok. Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Totižto, no a čo sa stalo? Mne začali z jednotlivých útvarov no z okresného riaditeľstva, z tamadiál, krajského riaditeľstva, tamadiál, potom niekdo na tej generálnej prokuratúre, ja neviem, či Maroš Žilinka, ale Maroš Žilinka si nesplnil povinnosť podľa paragrafu 198.1, tu už prichádzame na, na, na zľadom aj v okolnostiach prípadu na veľmi vážnu vec. Čiže niekto na generálnej prokuratúre vymyslel fantastický model rozfragmentovať to trestné oznámenie, ktoré je objektívne, zjavne, je krásne, chronologicky rozpísané kde jedno konanie navezuje na druhé, je právne kvalifikovanie postavené tak, že vy môžete hotový rozsudok napísať. Niekto si dal tú námahu, že to rozfragmentoval, doslova porozdieloval podľa vecnej a miestnej príslušnosti, kde dokonca iná policia rieši konanie súdcu v tom istom konaní na krajskom súde, než napríklad rieši konanie vyššieho súdneho úradníka. To rieši zase iná policia. A ten vyššiesudný úradník konal na základe toho niečoho, čo urobil ten súdca rozfragmentovali to, rozbili to na také drobné čiastočky a mne len začínali prichádzať blúdne rozhodnutia od neviem akých policajných útvarov, prečo práve tých, o odmietaní trestného znamenia v časti tej, v časti tej, okonaní toho, okonani len toho a toho jediného vyššieho súdneho úradníka, alebo toho sudcu, alebo tu týchto troch úradníkov a tak mám z celej republiky x rozhodnutí policajných útvarov o odmietnutí trestného oznámenia. Podávala som. Stiažnosti prokurátori to všetko zamietali, že je to v poriadku. Dokonca aj tak, že som zmeškala niektoré podať, čo som nezmeškala, ale keby aj, keby aj, oni sú povinní, tieto procesné vady a aj skutkové závažnosti bez, aj keby som aj keby som zmeškala lehotu. V trestnom konaní to musia skúmať. No. Na základe tohto bordelu, ja som napísala, zhrnem to, už tri urgencie Žilinkovi, aby mi doručil upovedomenie podľa paragrafu 198.1 komu bolo moje trestné oznámenie odovzdané. Nič. Žiadna odpoveď. Tri urgencie. Žiadna odpoveď. Medzi tým som vysielala aj som vám tie informácie povedala, spomínala také čiastkové a ťažko bolo to vysvetliť vlastne, čo sa deje, pretože, pretože e, no, ťažko je povedať, že Maroš Žilinka zneužíva právomoc verejného činiteľa, alebo, alebo pacha, pacha, trestnú činnosť, alebo to, to sú veľmi vážne veci, ktoré, ktoré e, na to musíte mať dôkazy Na to, čo tvrdím v tom trestnom oznavení, že pacha, trestnú činnosť, KRA, čiže aj na to dôkazia ja mám ja, preto sa tu 150 krát smelo hovoriť do Eteru. Tam sú vážne dôkazy, ktoré som aj všetky zaslala s tým trestným oznámením. To trestné oznamenie má 355 strán a neviem, koľko stoviek strán dôkazov. No, rozfragmentovalo sa to tak, že nikto nepozná nič z veci, ani dôkazy tým pádom. Jeden bordel čalamada chaos. Žilinka nereaguje na tri urgencie, aby mi doručil upovedomenie, komu odovzdal trestné oznámenie? Čiže ja sa neviem ani brániť proti tomu, že to malo ostať v spoločnom konaní, niekde ako organizovaný zločin. Dostali to do právne, Žilinka to dostal do právne patovej situácie a neodpovedal. No a čo sa stalo teraz? Počas toho, ako ďalej píšem, znova sa Znova mi prichádzajú ďalšie rozhodnutia jednotlivých útvarov a prokurátorov, ako zamietajú moje stiažnosti so svojimi formulkami. Sice oznamovateľka má právo uh, po, uh, podávať trestné oznámenie, nemá však právo, aby bolo vyhovené jej subjektívnej požiadavke na stíhanie uh, osôb, ktoré sa, ktoré sa uh, nedopustili trestnej činnosti a blúdy a nezmysli o osobách, ktoré sú zjavne páchateľmi závažnej trestnej činnosti. No a tu už prichádzame k našemu Žilinkovi. Kde ja som si prečítala teda tie posledné informácie, o ktorých hovoril, o ktorých, s ktorými vyšli smeráci, pán Gluk. A, a ja som ani nie, os, ja nemôžem povedať, že som ostala prekvapená, len som si povedala, veď to je, veď to je on. Veď to je ten náš Maroš Žilinka. Čo ďalej, vám teda veci poviem a budem komentovať, sa dostaneme k tomu, po, po tom, čo si vypočujeme, čo si vypočujeme uh, jedná Maruša Žilinku a jednak a jednak a uh, jednak na, denník, denník N tuším vyšiel s tým, neviem, či niekto skôr to uveril alebo nie, alebo sú aj iné informácie, ale mne boli, mne boli kolegami zaslané linky z denníka N, takže ja som z denníka N. Keďže to je všetko také narýchlo, nemala som viac možností skúmať ďalšie veci, ale toto je sakra závažný prípad, ak je to pravda a, a že to je pravda, a že e, prokurátorovi balokový verím, svedčí o tom práve tento prípad, ktorý vám rozprávam a v ktorom ďalšom v Žilinku vám poviem. A poviem vám aj ďalšie teraz skutočnosti, ktoré nechcem predbiehať. Pozerám ale na hodinky. Máme 13.09. Ja mám dneska do 14.00 reláciu. Máme dve hodiny, takže e, navrhujem. Prerušiť pojednávanie. Urobíme si hodobnú prestávku. po tej Poprosím o slovo a hneď sa dostaneme k tým nahrávkam a potom, si, potom prejdeme do finále. Takže si poďme najprv dať príjemnú muzičku. milí poslucháči, vítajte v druhej časti našej relácie peknidný s Adriánou Krajníkovou Rozprávame sa dneska o Marošovi Žilinkovi generálnom prokurátorovi Slovenskej republiky pretože sa okolo neho dejú veľmi vážne veci a dá sa povedať že je zahalený vážnymi obvineniami. Ako som v prvej relácii už naznačovala niečo ja predložím obvinenia určeniemu ďalšie No, ale poďme na to postupne. Ešte by som tu nás spomenula takú... takú keď som... A začala som s tým a keď som mávala relácie s, aj doktorom Harabinom, tak som sa ho častokrát pýtala, že teda, kedy sa urobí ten poriadok na Slovensku a vlastne vždycky to tak podotkol, že e, ryba smrdí od hlavy. A na Margo Žilinku, keď sme sa bavili, tak... Vždy sa tak uh, vlastne rozhorčil, že prečo uh, Žilinku uh, prečo Žilinku uh, neodvolajú, nevymenia. Tam sa už nechcem teraz presne vyjadrovať, že uh, akým spôsobom je na to, je na, vždy je na to spôsob, ako sa Žilinka, ako sa generálny prokurátor dá, dá uh, zo svojej funkcie, keď porušuje zákon, samozrejme, uh, dá sa vymeniť, dá sa odvolať. A vrava takú jednu myšlienku, že pokiaľ nebude nový generálny vymenený, teda nebude iný generálny prokurátor, pokiaľ bude Žilinka, že poriadok tu nikdy nebude. Právny štát nebude v tomto kontekste. Znova ja musím konštatovať, že Štefan Harabin má aj v inom kontekste v iných veciach, ktoré hovorí v súvislosti s tým, tých, a vidí do tých vecí, má oveľa obsiahlejšie informácie, ako aj my všetci o ktorých aj častokrát nemôže ani hovoriť, tak vie veľmi dobre, čo hovorí. E, čiže vie veľmi dobre, prečo atakuje, právne atakuje takisto Žilinku, e, pretože a doslova brojí, aby sa e, vymenila táto osoba, pretože táto osoba pácha. pácha táto osoba postupuje nezákonným spôsobom. Pácha trestnú činnosť, o ja sa domnívam, že pácha trestnú činnosť tu, o ktorej budem hovoriť, o ktorej v skutočnostiach aj podám trestné oznámenie. A sú to veľmi závažné skutočnosti. No, takže poďme na tom. Ja som v tom článku, tak stručne najprv napísala, že ten krajský prokurátor zo Žiliny, Tomáš Balok, obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku z prekračovania právomoci v dvoch politicky citlivých kauzách. Jeden je prípad, kde je obvinený Juraj Gedra, vedúci úradu vlády, a druhý je prípad e, Svetozára Chabadu, prokurátora, ktorý je švagrom e, Roberta Fica. Oba trestné spisy boli pred mesiacom presunuté zo Žiliny na Generálnu prokuratúru. Tu by som vysvetlila, že prokuratúra je monokratickým orgánom, to znamená, že prokurátor vie prísť a odňať prokurátorovi, zobrať mu spis a, zobrať, a e, prokurátor vyššieho stupňa a si ho vie teda sám, e, vie, vie mu ho odňať, zobrať a určite ďalej sám šetriť, alebo ho odovzdať niekomu inému. To už o tom rozhodne on. E nie je to ako na súde, kde nevie e, predseda súdu prísť a zobrať súcovi spis takže tak, že budem ja šetriť, alebo ja ho niekomu odovznám. V je to, je to opačne, tak ako som brávala pred chvíľočkou, čiže tieto dva trestné spisy boli teda takto zo Žiliny presunuté na uh, generálnu prokuratúru. Uh, prokurátor Balok poslal list poslancom Výboru pre obranu a bezpečnosť, v ktorom tvrdí, že Žilinka zasahoval do dozorovej činnosti prokurátorov nezákonným spôsobom. Preto predseda Výboru Richard Kluk zo so smeru zvolal na čtvrtok zasadnutie. Rokovanie však bolo prerušené do pondelka Uh, pretože prišiel ďalší rozsiahly list od prokurátora uh, Baloga. S čím ja súhlasím, keď teraz sa máme o niečom vyjadrovať, tak musíme potom poznať komplet celý materiál. Medzi tým ale sa Žilinka dostavil asi niečo vysvetliť a to si za chvíľočku uh, aj pustíme. Uh, Maroša Žilinku už sa stihla uh, sa zastať aj Maria Koliková, ku ktorej zase nie je treba osobitný uh, komentár. No a Poďme si e, o tomto trošku viac tie udalosti e, vypočuť a potom sa k tomu zase ja vrátim. Takže poprosím do štúdia najprv, aby nám dali zvuk 2, zvuk číslo 2. Ja som pripravený absolútne na všetko. Len na jednu vec nie som pripravený. Akceptovať politické zásahy do činnosti personálnej, a Kauzu sveto za Chabadu dozoruje krajská prokuratúra v Žiline už tak na 4 roky. vytočne má kompúru, ja netuším, o je kauza toho, Dobre, ja, nechajte ma dopovedať, prosím, pán Glock. Čiže obidve kauzy sú tam dlhšie na tej krajskej prokuratúre v Žiline. Čo si myslíte o tom, že pán Balok e, napísal o zásahoch generálnej prokuratúry až teraz, keď je podaný návrh na jeho odvolanie? Netuším. Zasahovali ste do kaus MH Management a Svetozárakhabadu. Pán krajský prokurátor žiaľ sa postavil na cestu participovania na snahách politického zasahovania nielen do personálnych záležitostí a otázok na prokuratúre, ale žiaľ aj v konkrétnej trestných veci. Zasahovania politikov do konkrétnych trestných vecí, ktoré sa týkajú tak, ako bolo citované osôb, ktoré majú blízko k politike. Vy sa pýtate, pani redaktorka, či ja, možno môj podriadení, či sme niekedy zasahovali do konkrétnej trestnej veci. Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neingerovali s ohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby. Aby mala aj tá druhá strana. Prídať, je tu... Aká druhá strana? My sme priďať. Ja, e, no, tak, takto to pán predseda výboru, akože to je vyšetrovací výbor to? Nie. Mám to tak Lebo ja by som sa rád vyjadril, ja by som sa veľmi stručne rád vyjadril k tomu, ak dovolíte. Výbor som sa rozhodol prerušiť preto, že tesne pred výborom bola doručená výboru informácia, že títo dva dotknutí prokurátory, teda krajský prokurátor, a prokurátor krajskej prokurátory Žilina požiadali ochranu úradu pre ochranu oznamovateľov a pretože nám doručili 15-stranový list, v ktorom sú uvedené ďalšie skutočnosti, s ktorými som nemal ani ja priestor sa oboznamiť, ako som bol na ústavnom právnom výbore a nemali možnosť sa s týmto listom oboznamiť ani ďalší členovia výboru a na konci dňa ani pán generálny prokurátor, preto je absolútne na mieste a som nemal inú možnosť len prerušiť tento výbor. Takže sme späť, neviem, čo ďalej bude pokračovať e, náhramka štúdiu. O, omylom sa mi zdá, že pustil e, technik najprv takúto úvodnú, úvodnú vetu prokurátora Žilinku. Počujeme sa do štúdia. Dobrý deň, zo štúdia Banska Bystrica sa hlási 15, píši, ak to bol zvok číslo 2. Dobre, dobre, tak teraz poďme na ten, potom v poriadku, poďme na ten zvuk číslo 1. Generálny prokurátor Máro Žilinka sa ocitol v prekvapivej situácii. Podriadený prokurátor ho obvinuje, že naň ho tlačil v dvoch politicky citlivých kauzách. Nie však preto, aby ich daný prokurátor nevyšetroval alebo pozametal, ale preto, aby ich vyšetroval poriadne. Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balog napísal list Rade prokurátorov aj poslancom Branno-bezpečnostného výboru, v ktorom opisuje, ako ho Žilinka alebo jeho ľudia na generálnej prokuratúre žiadali, aby prísne a čo najskôr vyšetrili dva prípady týkajúce sa smeru. Kauzu prokurátora Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom premiéra Roberta Fica, a kauzu Juraja Gedru, ktorý je vedúci úradu vlády. Z Balogových vyjadrení vyplýva, že on chcel kauzy posudzovať jemnejšie alebo ich zastaviť. Balog sa ozval potom, ako ho Žilinka odvolal z funkcie šéfa krajskej prokuratúry, pretože podľa neho draho a netransparentne nakupoval nábytok, a to až za 150 tisíc eur. Balog informoval, že sa obrátil na úrad pre ochranu oznamovateľov, aby ho ochránil pred podľa neho nespravodlivým výhadzovom z funkcie – Tiež píše, že Žilinka mu vytkol aj to, že v Gedrovej kauze zmenil dozorového prokurátora. Len nedávno sa ním stal Martin Kováč, ktorý už v minulosti preukázal svoju blízkosť k vládnej koalícii. Kováč sa pridal v kritike na balogovú stranu. Po liste sa vo štvrtok odohrala bizarná scénka na výbore pre obranu a bezpečnosť, ktorý zvolal jeho predseda a Gedrov kamarát Richard Gluck zo Smeru. Pozval naňho aj Žilinku, ale potom mu nechcel dovoliť vystúpiť, pretože vraj balok výboru poslal tesne pred rokovaním ďalšie dokumenty a poslanci by si ich mali najprv preštudovať. Gluk teda navrhol, aby sa rokovanie výboru prerušilo a pokračovalo v pondelok. Na to sa ozval Žilinka, že čo to má znamenať, hovoril, že pre zasadnutie výboru prerušil služobnú cestu v Maďarsku a prosil, aby mohol povedať aspoň pár slov. To sa mu napokon podarilo. Stihol povedať i to, že Gluk je v konflikte záujmov, keďže obe kauzy sa týkajú ľudí blízkych smeru. Potom Gluk už definitívne rokovanie výboru prerušil napriek protestom opozície a Žilinkovej snahe pokračovať vo vysvetľovaní. Nestáva sa často, aby sa opozícia zastala Žilinku, ale túto urobila. Mária Kolíková zo sa spovedala, že balok mal byť odvolaný už dávno, napríklad preto, že dovolil šikanovať českú novinárku za to, že písala o sekte a jej prepojení na Žilinskú prokurátorku. Po rokovaní výboru poslal stanovisko aj obvinený vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Tvrdí, že je šokovaný, že generálny prokurátor sa vraj nezákonne angažoval v jeho neprospech a spýtal sa, či sme opäť v rokoch 2020 až 2023. V prípade prokurátora Chabadu ide o stíhanie za to, že roky v mnohých prípadoch nekonal. V prípade Gedru o to, že podľa prokuratúry spôsobil škodu za desiatky miliónov eur, keď zaplatil za právne služby v kauze MH Management. Oba prípady si zaslúžia postup, aký zvolil Žilinka, a nie taký, aký presadzovali Balok a Kováč. Zaujímavejšie ako táto vojna v prokuratúre je však to, čo sa deje v pozadí. Prečo Žilinkovi pred rokom neprekážalo zastavenie vyšetrovania tunelovania vojenského spravodajstva za 74 miliónov eur, ktoré sa tiež týkalo nominantov smeru a tu je zrazu ochotný konať prísne. Je jasné, že Žilinka k prípadom pristupuje selektívne a uplatňuje moc, ako sa mu hodí. Bolo to vtedy preto, že medzi obvinenými z tunelovania vojenského spravodajstva bol i jeho priateľ Michal Gučík? Posledné týždne bolo zrejme, že medzi Žilinkom a premiérom Ficom je isté napätie. Novinári sa aj dnes pýtali Žilinku, či jeho konanie nesúvisí s neschválenou doživotnou rentou. Tento odbil tým, že nejaká renta ho vôbec nezaujíma. Je to možné, ale zatiaľ nevieme, prečo ho začali zaujímať prešlapy našich ľudí. No, takže toto som čerpala z denníka N, tieto informácie, aj zvukovú nahrávku, a jednu aj druhú. No a poďme na to. Najprv by som sa pozastavila nad samotným vyjadrením Žilinku, ktoré oveľa svedčí, Treba si všinať aj spôsob komunikácie, argumentáciu, ako a na čo odpovedajú. Ale nie len myslím dá teda žilinka, ale vôbec, na čo odpovedá ten dotazovaný, akým spôsobom. A je to naozaj taká profesionálna deformácia advokáta, ktorý je k tomu vycvičený do slova zo súnej siene, aby bol veľmi pozorný k tomu, čo tá druhá strana, ale aj jeho klient samozrejme hovoria. No takže uh, redaktorka sa ho pýtala uh, Maroš že či zasahovali, ja budem citovať, zasahovali ste do Chaos MH Management a Svetozára Chabadu. MH Management to je vec uh, Juraja Gedru. Teraz zasahovali ste do týchto KAUS a Maroš Žilinka odpoveda. Pán krajský prokurátor Žiaľ sa postavil na cestu participovania, na snahách politického zasahovania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a ďalej, ďalej. hovorí, do žiadnej trestnej veci sme nikdy neingerovali s ohľadom na meno, osobný status, alebo postavenie osoby. Takže, na odpoveď redaktorky, nedal odpoveď na, na otázku redaktorky. Vyhol sa jej tým, že už v úvode e, otočil, sa tomu hovorí, otočil argumentáciu zo svojej osoby na osobu pána krajského prokurátora Baloga a už o ňom, ktorý sa postavil na cestu participovania na snahách, už vlastne obvinuje jeho a v závere, e, v závere to zovšeobecnil na prokuratúru sme nikdy neengerovali teda do žiadne trestné veci sme nikdy, ako my prokurátori všetci, sme nikdy neengerovali s ohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby, teda že sme nikdy nezasahovali. Ja už toto prvé ja už, ja, už v takých, ja už po takomto prvom prejave osoby, s ktorou komunikujem mám, mám uzavretý obraz o tom, čo robí, ako robí, čo rozpráva, ako rozpráva. Proste mám už, dáva mi to odpoveď na ďalšie jej tvrdenia. Nie je o tom, že presne vy viete, čo je pravda, nepravda, ale vy už teda viete, že veci veci veci proste zakrýva a obchádza podstatu veci a budi dojem úplne o niečo iném a proste jednoducho odvádza pozornosť od seba, od svojich obvinení a obvinuje iného. Dobre, takže toto to je tá jedna vec. A tá druhá vec, ktorá ma zaujala na tom, bolo to, kde redaktúrka konštatuje, že, že celá vec má ale aj iné pozadie, pretože obdobná vec, totiž to so Žilinka mal, mal agitovať, alebo teda mal byť aktívnym uh, v rozpore so zákonom preto, aby sa, aby sa konalo aby sa konalo prísne voči Gerdovi a e, Chabadovi. to v inom prípade, ktoré ale tiež sa týkal Smerákov, a preto je to také možno aj nepochopiteľné, bol už skôr aktívnejší v tom, aby sa alebo teda skončila vec tak, že sa nekonalo voči a trestná činnosť sa neodhadovala. No a tu sa vlastne redaktorka poukazuje na to, alebo redakcia poukazuje na to, že Uh, za tým stojí uh, treba ísť teraz sa pozrieť za tú oponu, za pozadie veci či sa tým nestojí nejaká Žilinkovi blízka osoba, v tomto prípade bývalý herec Michal Gučík ktorého asi osoba by bola, rovna, by bola uh, ohrozená, pokiaľ by sa tá iná vec, ktorú, ktorá sa zastavila na prokuratúre, alebo ktorá teda mala byť nejak ukončená nestíhaním, teda asi by ho to ohrozovalo. No a tu sa dostávame teraz už k tomu prípadu, ktorý je a tvrdím oveľa závažnejší než prípad ten, ktorý je poukázaný. Nie, aby to nebolo závažné, je to závažné zhledeská práva aj zhledeská osôb, ak malo naozaj by zasiahnuté do ich práv, či je to premiér, či je to iný prokurátor, či je to gedra a podobne, ale je závažnejšia preto, pretože tá kauza, ktorá sa mňa týka, sa v podstate ona netýka ani mňa ako takej, pretože mne bol výkon, mne bola moja činnosť doslova podvodne zmarená, pretože som že som sa teda verejne vyjadrovala, slobodne vyjadrovala k tomu, čo, čomu som sa aj mohla a opravne ale tým bola zmarená spravodlivosť, na strane množstva občanov, množstva účastníkov konania či už v súdnych procesoch, trestných konaniach alebo pred inými štátnymi orgánmi. Tento prípad môj prípad, ja to budem nazývať môj prípad ale je to vlastne prípad kvôli tomu že zastupujem strany konania, že zastupujem občanov tento môj prípad sa dotýka množstva, skutočne ale množstva občanov Slovenskej republiky Uh, poukázaný prípad sa dotýka politikov. Samozrejme, sú to takisto občania, sú to takisto ľudia. Ak je porušený zákon, je to veľmi zlé. Ale my nemáme na Slovensku uh, problém iba s týmito prípadmi týchto exponovaných osôb. Nazviem to tak. My tu máme uh, závažnejší problém. Tu majú stá tisíce občanov problém, že sa pošliapava po ich právach, že sa im odopiera spravodlivosť a pri tom všetkom je zneužívaná právomoc verejných činiteľov spôsobom, na akú teraz aká tu sa odhaľuje práve z tých najvyšších miest ako povedal Štefán Harabin, že ryba smrdí od hlavy poďme tak stročne teda na túto e, moju, vašu vec čo sa vlastne stalo, pretože ja Uh, určite uh, aj kvôli sebe, samozrejme, vedie to aj, je to aj prípad týkajúce sa mojej osoby, ale nie titulom toho, že niekomu som sa nepáčila, nebola sympatická pre to pre moju ako súkromnú osobu, ale preto, že niekto chcel zlikvidovať, zlikvidovať moju profesionálnu činnosť, moju profesionálnu kariéru a tým chcel zasiahnuť do práv aj ostatných občanov ako strán konania a to je to na tom nebezpečné. To je to, pošlia pani spravodlivosti, kde vám zlikvidujú obhajcu, aby ste sa vy už vôbec nemohli ani vedeli obhajiť. A vaše konanie tým zastavia. Vy sa už neviete do svojich konaní dostať my potrebujeme tieto prípady otvoriť a samozrejme, že v niektorých veciach pokračujeme, ale potrebujeme tieto prípady otvoriť a dať to všetko na pravú mieru. Že ja ani som ne, ja som nikdy nemala, nikdy, ja som od roku 2000 v advokátskej komore, ja som nikdy nemala pozastavený de jure, pozastavený výkon advokácie. Nikdy. Raz to komora skúsila v roku 2013-14 aj to najvyšší súd zrušil je rozhodnutie, čiže a povedal, zrušil ho ako nezákonné. To znamená, ani vtedy na ten krátky čas som ho de jure nemala pozastavený. Takže ja som nikdy nemala pozastavený výkon advokácie. A nie som vyčerpnutá zo zoznamu advokátov, neexistuje rozhodnutie výkonného orgánu predsedníctva komory. No a o tomto všetkom Žilinka vie. Žilinka vie aj o prípade, ktorý sa stal v Pezinku, kde sudca mazú. Vydali jedno zvrhle opatrenie, kde ho pritomného doktora Harabin, ani pritomnosti doktora Harabina, ktorý robil ešte ako tak tú, tú, tú, tú zábranu ako, ako titulom svojej autority, že mňa tí justičáci nezaškrtili. Pretože ma tak vyťahoval, ma tak ťahal, kde mi tlačil ohryzok, kde je to na jednom zábere vidieť, že až také až akoby mdlobe som bola. No, takže... Uh, zneu, na to zneužívanie právomoci, na ktoré poukázal prokurátor, krajský prokurátor Žiliny Bálok, tu zneužívanie pravomocí Žilinku zďaleka nekončí. Takisto a ja som, ako sa vyjadril, uh, pán Gedra sa vyjadril, že po, týchto, po tomto zistení ostal šokovaný, uh, že Žilinka sa angažoval v jeho neprospech. No a ja som rovnako šokovaná, že Žilinka sa tiež svojou činnosťou, či nečinnosťou to ešte, to budem chcieť zistiť. Nečinnosť tam je určite, čo sa týka paragrafu 198 od 1 e, Po troch urgenciách to nie je, že nevie Žilinka to náschval, to sa náschval nerobí, pretože teraz tu majú problém. E, pretože teraz, keby mi dorúčili to upovedomenie, tak vlastne môžu to odnova celé stíhať. Pretože nie je možné, že najprv to odstíhajú Vymedzi sa nejaký orgán a potom je oznámia, ktorý orgán bude to stíhať. Lebo to je oznámenie o tom, komu odovzdal na ďalšie stíhanie. E čiže nemôže ja mať rozhodnutia a ešte nemať, nemať upovedomenie. Čiže by sa muselo znova zopakovať trestné stíhanie, pardon, trestné stíhanie, šetrenie trestného oznámenia a pekne po poriadku a podľa poriadku. To znamená, ako organizovaný zločin. No a keďže my za prípadom máme karasa, Čiže funkcionárov komory. Inak je tam zapletený do toho aj Lipšic, množstvo sudcov, veľmi známych mien. Lebo aj Lipšic mi zabranil vo výkone advokácie, že som vyčerpnúta na základe, na základe <dysprinárne> disciplinárneho rozhodnutia. On, bývalý advokát, čo to povedal. Takisto odmietol, odmietol skúmať pravdivosť v čerty pravoplatnosti, či bolo doručené mi vôbec rozhodnutie. Veď každý prokurátor vie, že vám musia doručiť do rúk obžalobu ale či mne bolo doručené rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie, to ich nikoho nezaujímalo. No takže, no ale sa k Žilinkovi ako komore. Žilinka bol kandidátom, úspešným kandidátom na post generálneho prokurátora ako kandidát Slovenskej advokátskej komory a Sasky. Všimajte si tie prepojenia KDH teraz, ktorá inklinuje k Saske. Karas ako podpredseda KDH, inklinuje k Saske. E, tuším, koľko je teraz v Saske? No, je tam aj iné prepojenie. Poďme ďalej. Čiže, debras, čiže ako sa teda pán Gedra vyjadil, že teda ostal šokovaný, takisto som aj ostala šokovaná. No a ostala som šokovaná práve aj kvôli tomu, že v tomto môjom prípade je skutočné množstvo občanov poškodených, a ide o mimoriadne závažný prípad, ktorý Žilinka svojím spôsobom a musí o ňom vedieť, e, svojím spôsobom nejak manipuluje, či už činnosťou alebo nečinnosťou. Tak ako som spomenula, že 9.8. som spoločne s viacerými oznamovateľmi zastúpenými občianským združením Ochrana ľudských práv a základných slobod podala to trestné oznámenie a ide o, o prípad koordinovaného zneužitia právomocí verejných činiteľov spojení s trestnou činnosťou aj ďalších na tom participujúcich osôb, ktoré sú fyzickými osobami. No a takto vlastne ide zhruba len okruh trestných činov, vám poviem. Je to falšovanie verejnej listiny o pozastavení výkonu advokácie, označené ako uznesenie predsedníctva SAK z dňa 15. 15.1.2021, spisovej značky 51 2 2021 a jej predkladanie aj súdom a ostatným štátnym orgánom ako pravej listine. Ďalej je to stresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie vyradenie, to je vyradenie ma zoznamu advokátov bez rozhodnutia vecne príslušného orgánu predsedníctva SAK o vyčiarknutí a iba na podklade rozhodnutia disciplinárneho orgánu, ktoré nie je rozhodnutím výkonného orgánu. Ďalej je to o, o, silené obchádzanie zákona a ohýbanie práva aj sudcami, ktorí o, tvrdia, že rozhodnutie o disciplinárneho orgánu o opatrení vyčerpnutie, že je rozhodnutím o vyčerpnutí. To je ako povedať, že rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu o odvolaní z funkcie sudcu je rozhodnutím prezidenta je rozhodnutím o odvolaní z funkcie sudcu. No nie sú to dve rozhodnutia. Opakujem znova. Baricová, Šorl tu tvrdia, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu o opatrení vyčerpnutí je rozhodnutím výkonného orgánu o vyčerpnutí. Preto maloletého účastníka. A ďalšie strany konania, ďalší, teraz mi prišlo znova pred pár dňami rozhodnutie o odmietnutí ústavnej stiažnosti, lebo ja som vyčerpnutá na základe disciplinárneho rozhodnutia. Čo je totálny nezmysel. Čiže je to ohybanie práva. Ohybanie práva ústavnými sudcami. Baricová, Šor a ďalší. Aj, aj sudcami na nižších stupňov, aj na najvyšších súdoch, aj na krajských súdoch, aj okresných Ideme ďalej. Je to, cieľa zneužitie TASR, tlačovej agentúry Slovenskej republiky zo strany hovorky nekomorí do Nevovej. A neviem, či ešte súčasná hovorky, ale v tom čase. A takisto o zneužitie TASR samotným niekým zamestnancom z TASR. Táto vec je momentálne predmetom vyšetrovania. Ech, aj skutočnosti vám nebudem hovoriť. Samozrejme je to v poriadku. Podľa, policajn podľa, podľa policajného útvaru, ktorý neviem na základe, čo ho koná. Ďalej je to marenie spravodlivosti, bránenie mi vo výkone povolania, to, to, to je, to, ja vám citujem trestné činy, ako sú v zákone. Čiže bránenie mi vo výkone povolania advokáta bez zákonných podkladov, bránenie mi v prítomnosti v konaní ako advokátovi a tým aj bránenie prístupu uh, k súdom uh, stranami konania v mojom zastúpení a pristupujú k iným štátnym orgánom a takto sa odmietajú ich žaloby opravné prostriedky s tým, že ja nie som advokát. Preto ja som de jure advokát zapísaný do zoznamu advokátov. To, že ja momentálne nie som na webe saku napísaná, to nemá absolútne žiaden právny úč, to nemá právny význam. To vy, keď raz máte o manželstvo a jednoduchosť toho, že vám niekto napíše do um, údají nejakého do nejakého registra, že rozvedený a neexistuje rozsudov o rozvode manželstva, no tak vy nie ste rozvedený logicky. Čiže ja keď nemám rozhodnutie o vyčerknutí, no ja logicky nemôžem byť vyčerknutá. A to, že v zozname advokátov nie som je právne irrelevantné. Lebo ja som, bo, zákon hovorí, advokátom je ten, kto je zapísaný do zoznamu. Do zoznamu. A ja som bola zapísaná do zoznamu, čo nie je sporné. Takže ja som advokátom, pretože neexistuje rozhodnutie o vyčerknutí z tohto zoznamu ja si myslím, že už veľakrát vám opakujem jednu vec, ale všetci to chápete. Ida Baricová to nechápe. Ani šoru sudcovia ústavného súdu to nechápu. Respektíve chápu, ale zneužívajú svoje právomoci. A za tým všetkým stojí uh, najprv Karas, najprv Čížová s Karasom, potom Popovec a ďalší osoby a na konci, na konci tej pyramídy sú tí ústavní sudcovia. Baricová, šoru a ďalší. A fiačan. Lebo takisto fiačan, fiačan odmýtol moju ústavnú stiažnosť. Veď som ich všetkých aj kritizovala počas covidu. Čo si ale malo kto uvedomuje z nich, oni tým, že mi brania vo výkone povolania, mi brania aj v platení daní. Pretože ja vlastne to, čo robím, robím robí to občianske združenie na príspevky, ale ja by som to inak robila ako advokát. Ja som mohla množstvo množstvo financí od výštátu ako ňom poplatník. V dobe, kedy štát škrti každého občana, a, a, aby si teda, a ten opasok si má uťahovať a priškrcuje ho v, v tom, že musí stále viac a viac odvádzať, teda peniaz je málo v kasíčke štátnej, tu Karas, opovec, opovec, ústavní súdcov, ja, a iný, a iní ďalší robia všetko preto, aby ja som nemohla vykázať príjem, ako nemohla teda uh, urobiť právnu službu, vylčtovať uh, faktúru a vykázať príjem a zdaniť ho. Oni brániami v platení daní. No a s tým všetkým je spojený jeden už ale absurdný prípad, uh, takisto absurdný prípad docenta Dudáša, ktorý, ktorý povedal, vyslovil uh, jednu úvahu v zmysle v zmysle slovníka, výkladového slovníka, e, historického výkladu slova holokaust a bol odsúdený spôsobom, kde ma za krk vyťahli z miestnosti počas výkonu obhajoby vňa legitimného advokáta a obajcu. A takto odsúdili docenta Dudaša. A ďalší prípad, kde odsúdili prevádzkára tona, už na trest odňatia slobody, lebo dostal peňažný trest pod následkom trestu odňatia slobody, ale to je jednoaký trest. Odsudili ho v trestnom konaní pre správny delikt, ktorý je vycitovaný v skutkovej vete rozsudku ako správny delikt s odkazom na porušenie zákona o ochrane verejného zdravia. Pričom to, že ho odsudili podľa paragrafu 290a odcedil na trestnom zákona, je trestným činom, pri ktorom musíte porušiť zákon, ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Paragraf 290a odsek 1 trestného zákona nechráni verejné zdravie podľa zákona o ochrane verejného zdravia, ale chráni uh, štát vrátanie života a zdravia jednotlivcov, čo je niečo úplne iné, jednotlivec osôb je niečo iné než o verejné zdravie. Čiže chráni e, ústavný zákon o obraní štátu chráni záujmy štátu ako takého a ten musíte porušiť. A ten samozrejme nebol porušený, lebo je v skutkovej vete, že je porušený zákon o ochrane verejného zdravia. Zjavne za správny delikt, teda za priestupok, je odsúdený občan podľa, podľa trestného zákona a trestného poriadku. A prokurátor Žilinka močí. Tieto všetky veci som mu oznámila a on mlčí. Odmietajú trestné oznámenia, že aj toto odsúdenie je v poriadku. Na moje tri urgencie, že nech mi doručí upovedomenie, pretože ani tento skutok sa nedá vyšetriť, preto, pretože v tomto skutku odsúdenie Tóna pre správny delikt na trest odňatia slobody sa šetrila vyššia súdna úranička, ktorá na ktorú som tiež podala, pretože tá takisto vymáha, pretože tá, tá, v tom reťazci už vymáha a vie, že sa prezumuje, teda vie, že ja nemám že nie som vyčerknutá, lebo proste vie to z, z podaní a vymáha, súdne pop, vymáha poplatok za súdne konanie od toho tona. Lenže ona ho vymáha na základe odsudujúceho súdku, ktorý vydal okresný, vydali, vydala okresná kňa v spojení so súdcami Krajského súdu v Nitre a tá súdna uradička na tomto základe vymáhal súdny poplatok. Polícia neskúmala najprv tú súdkyniu no, aj so súdcami Krajského súdu, ale, ale stíhala vyšších súdnych uradníkov a odmieta trestné znamenie, pretože ona konala iba na základe e, rozhodnutia súdov. Po tomto odmietnutí sa pojednávalo e, znova v osobitných konaniach zvlášť zvlášť e, sudcovia okres, zvlášť sudkynia okresného súdu, ktorý vydala rozsudok a zvlášť sudcovia krajského súdu, ktorí e, zamietli odvolanie voči tomuto rozsudku. To je proste šialenstvo, čo urobili. Urobili z toho čalamádu. A už vôbec ku dnešnému dňu, a teda podstata toho celého, celého zleho naskválne zákonného šetrenia je v tom, že dodnes nebolo ešte šetrené Konanie funkcionárov sa. Takže osoby Bilián Karas, Čížova, Popovec dodnes nie je rozhodnuté o ich časti konania, teda o falšovaní verejnej listiny, skresľovania údajov hospodárskej obchodnej evidencie a tých ďalších, ktoré som menovala, ktoré vlastne náležia do, do ich činnosti. Bez toho, aby sa šetrilo, či Karas a Čížova falšovali a či popovec rozposíľal súdom a všetkým orgánom informácie, že mám pozastavené výkon advokácie, bez toho, aby, a, a že som vyčerknutá, bez toho, aby sa šetrilo, či listina je práva o pozastavení, či bola doručená, či existuje rozhodnutie výkonného orgánu o vyčerknutí, bez toho, že by to vôbec bolo o tom rozhodnuté, všetky ostatné osoby, ktorých činnosť závisela na týchto funkcionároch komory, ohľadne všetkých týchto osôb, boli trestné znamenia Rôznymi útvarmi poodmietané. Žilinka počas celej tej doby na moje tri urgencie, aby mi zaslal aspoň upovedomenie o tom, komu odovzdal trestné oznámenie, aby som videla, prečo sa to takto šialeno rozfragmentovalo. Nič. Ticho. Ja teraz nebudem uh, kvalifikovať skutkovú podstatu, ktorú vidím jeho konaní, ale ona tu je a on to musí vedieť, aj keď, keď by si vypočul túto reláciu. A môj názor, on hneď bude vedieť, o čo ide. Takže výsledok dosiaľ je ten, že oznamovateľom nie je dolučené upovedomenie generálneho prokurátora o odovzdaní veci uh, policajtom, policajtovi, neviem komu. To, policajt sa v tomto prípade myslí, buď prokurátor alebo policajt, čiže on to má odovzať neviem. Kom, on to mal odovzať podľa mňa vtedy na náku, dneska na úbok. A ja neviem, komu to odovzal. Ja skutočne neviem, ako sa vec dostala k nejakému vyšetrovateľovi na okresnom rieteľstve PZ v Košiciach. Iná vec na okresnom rieteľstve PZ, ja neviem, v, spis, v Starej ľubovni. Ja proste to je po celom Slovensku porozvádzoval veci. Tu každý policajt, tu každá podozrivá osoba má svojho policajta. Presne tak, ako pán Gaš pre že ku každej horálke my nemôžeme mať policajta. No pán, Jašpar, ja, vám, ja vám to takisto pošlem to trestno znamenie na Žilinku uvidíte, že my ku každej podozrivej osoby, osobe v rámci toho, o čom rozprávam, máme policajta. Tu vychádza do blúdu rozhodnutí s blúdnym obsahom. No, čiže my nemáme ešte ani upovedomenie generálneho prokurátora o tom, komu odovzdal moje trestné znamenie, ale máme x rozhodnutí policajných útvarov. No a tá čerešnička na torte, to všetko za stavu, že dosiaľ nebolo rozhodnuté o základnej otázke, na ktorej stojí celá vec, o falšovaní verejnej listiny, o jej doručení, doručovaní a o skresľovaní údajov hospodárskej a evidencie. evidencie. A to všetko zo stranou funkcionárov SAK, Kerasa, Čížovej, Popovca a ďalších. Na tomto základe ale boli uzavreté už tie fragmenty, ktoré vlastne konali ale iba na týchto falšovaných tam neexistujúcich hútovkách podkladoch. Takže to len tak stručne zhrniem, že ja, o tejto veci bude podané jedno veľmi vážne e, trestné oznámenie na Maroša Žilinku, ktoré doručím aj iným príslušným orgánom, aj médiám. Ja ho tu samozrejním a táto vec, týkajúca sa nie politikov, aj keď tieto veci, o ktorých sa uh, teraz prejednáva, tieto to otvorili a preto je to dobré. Samozrejme, že aj veci politikov je treba riešiť, pretože ani oči nemôže nikto pácha trestnú činnosť. Ale táto vec je, sa týka vec občanov. Aj prvý je tu občan, až potom je politika. Takže uh, táto vec bude prešetrená. A všetky veci, aj covidové, sa vrátia do hry pretože ja som celý čas bola advokátom a všetky odmietnuté a zamietnuté veci sa budú musieť prejdávať e, riadne regulérnym e, spôsobom. No a ako som už vravila ten záver, že Pezinku má na základe zvrhleho opatrenia na Mazuka v súčinnosti s prinerajúcim sa prokurátorom na tú nociarom e, títo justičáci zakrk vyviedli spojednávace miestnosti a takto odňali tak to odňali e, obvinenému obhajcu. A obdobná situácia bola ale s násilným vyvedením aj v, v Nitre, kde sudca sa Mazu, takisto nepripustil na k a odsudil. A e, konal o premene, neodsudil, on, on konal o premene peňažného trestu na trest odňatia, slobody, e, trest odňatia slobody. A vôbec mu nevadil ani argument, že nejde o trestný čin, ale o, o správny delikt. On povedal, ja mám rozsudok súdu 1. stupňa spojenia s rozhodnutím krajského súdu. Ale nikto neskúmal uh, zákonným spôsobom správnosť v týchto rozhodnutí. Povedať, že o správnom delikte, povedať, že podľa paragrafu 290a, oceľ 1 trestného zákona, odsudzujem niekoho pre porušenie zákona o verej, ochrane verejného zdravia, keď ten trestný čin sa viaže s porušením povinnosti podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu, keď toto súdca nevie, on to vie, mal to vysvetlené, dokonca ešte odkazom na komentár doktora Čenteša, ktorý bol spoluautorom toho paragrafu a krásne to vysvetlil, že tento paragraf sa týka iba porušenia povinnosti ústavného zákona, takže nie zákona o ochrane verejného zdravia. Napriek tomu Žilinka mlčí, a pozera sa na to, čo sudcovia s prokurátormi vystrajajú. S tieto všetky veci, tieto informácie a určite budeme to celé verejne sledovať. A tak, ako sa bude musieť riešiť vec, vec ktorú zamil pán prokurátor Balok v kontexte s pánom Gedrom a tak sa bude riešiť aj táto vec v kontekste s stranami konania, ktorým bol zabránený prístup súdom a štátnym orgánom pre páchanie trestnej činnosti aj žilinku. Toto sú veľmi vážne veci, o ktorých samozrejme sa podajú trestné oznámenia. Dobre, takže na čas na hodinky. Dneska by to bolo asi všetko. Uh, a strkneme sa na budúci týždeň. Možno, že aj skôr, vzhľadom k okolnostiach tohto prípadu. Uvidíme, ako mi to časovo vyjde. Veci viac menej sú všetky spracované a sú aj u kolegov, ktorí to, no, v podstate, tie veci máme v kancelárii zadelené, takže to potom vedia, kam odoslať. Uh, trošičku ešte to prečešem, takže tie veci okamžite idú. No a dobrým, vrátime sa k tomu, buď na, teda budeme v tom pokračovať, buď na budúci týždeň alebo, alebo skôr. Takže milí priatelia, milí poslucháči, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dneska počúvali reláciu, že sme boli že sme boli v spojení znova sme neprešli žiadne telefonáty, ale je veci najprv potrebné vysvetliť otvoriť, dať to tie karty, karty otočiť aby videl každý, s čím sa tu nahraje, poznať, e, ako sa vraví právne skutkovista a potom môžeme ten právny o tom právnom komunikovať, pretože tento prípad je vlastne sakramentským precedencom preto ako aj v ostatných veciach sa bude vašich konať. Kde mi mnohí voláte, ako ste povyhadzovaní z práce, ako a, a kopec, kopec, kopec ďalších vecí, ktoré súvisia a neviem vám poskytnúť právnu službu pretože, pretože ma žiaden súd zo mnou nebude konať, pretože Fiačan povedal, že som vyčerknutá na základe disciplinárneho rozhodnutia, pretože, mu to, pretože má to takéto aj stanovisko z komory a sa riadi no celé zle, celé zle uh, žiaden súd sa, sa nemôže riadiť v otázke statusu v stanoviskom komory iba právoplatným osobnočím uh, v prípade zápisu je rozhodnutím samotný zápis lebo tam sa rozhodnutie nevydáva, to je osobitné rozhodnutie podľa zákona, podľa správneho poriadku, to by mali všetci sudcovia vedieť. Aj za tým je uznesenie predsedníctva sa, samozrejme, na základe ktorého zapíše sa do komory. A o zániku je potom samostatné rozhodnutie takisto, ktoré sa už ale vydáva v písomnej forme a dokonca v mojom prípade podľa toho písmenka E, paragraf 7 odsek 1 písmeno E, je prípustný aj opravný prostriedok. Takže ak ste to Karas Čižová a ostatní funkcionári sa počúvali, tak um, viete, tak si nevedeli, ja myslím si, že viete. Páchate trestnú činnosť. Umyselnú a kriete sa navzájom. A počítate aj s krytím Žilinku, ktorý, ako bravím, bol úspešným kandidátom Slovenskej advokátskej komory na funkciu, funkciu prekurátora. A potom možno stačí si tie mená pospájať. E, Karas, Čížová, Karas, Kolíková, e, Žilinka, Fiáčan, e, Čaputová a spomenúť si na to, ako som nieraz vravila, že Slovensko riadi uh, Slovenská ak hľadáme Deep až delipšic. samozrejme zamudla som tiež advokat bývalý treba hľadať ten Deep State na Slovensku kto je takže prajem krásny víkend a ak nám vidie pesnička, tak si udajme. Hajte sa